jalan-jalan pun seorang makan-makan pun seorang hefa semua seorang tengok wayang pun seorang suka dar suara seorang hidup pun macam seorang tak ada nak panggil sayang kesian semua seorang ah uh, jalan-jalan pun seorang makan-makan pun seorang hefa semua seorang tengok wayang pun seorang suka dar suara seorang hidup pun macam seorang tak ada nak panggil sayang kesian semua seorang buka tak suka bercakap uh, suka perhati dan diam Kena peluk manisnya, tak ada mulut kena cakap Rasa serabut bila ramai lari terus ke tepat yang lebih santai Biasa serabut, Tenterang melerai Oh banyak benda dalam kepala Tak tahu nak sebuah macam mana Bukannya aku suam muka apa Walau susah tapi kau coba Susah nak bercakap Lebih suka duduk di tempat gelap elok mana-mana Asal tiba-tiba lenyap Diri memang senyap, takut salah langkah, terlalu berselisah, buat hati dance. Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang, heva semua seorang, Tengok wayang pun seorang, suka dar sorang-sorang, hidup pun macam seorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua seorang. Jangan takut, jangan lari dari kecil. Kau cami tu tak suka drama macam TV. Jangan kau bukuan waktu ku kesian lo man sendiri. Mesti dia ini sunyi tak kesamulur orang hanya ada ibu dan myvi Ya yeah. tak sunyi ke? Ha huh? tak bosan ke? Tak nak ada adik ke? Selalu orang tanya. Ha yeah, memang senang nak dapat ade. Cari ikan kat pasar terus bawa balik. Ha jangan dari sah, dah sudah biasa. Huh? Relax lah, enakku tak mengapa. Tapi bila waktu aku, jangan engkau kacau aku. Nanti aku naik hantu. Jalan-jalan pun seorang. Makan-makan pun seorang. Hefasu semua seorang. Tengok wayang pun seorang. Suka dar sorang-sorang Hidup pun macam sorang Tak ada nak panggil sayang. Kasihan semua, ah. semua seorang. jalan-jalan pun seorang. Makan-makan pun seorang. Hefasu semua seorang. Tengok wayang pun seorang. Suka dar sorang-sorang juga macam seorang tak ada nak panggil sayang kesian semua seorang